Коли поглянеш на таке обличчя, мимохідь подумає, що в цієї жінки просто не може бути ніяких бід та незгод. Очевидно, невисока зріст, хоч і не низенька, трохи повновида, однак для жінки її віку, на вигляд Кірі Анатоліївні було років 45-50, це скоріше рятівна перевага, ніж вада. Коси, закладені на потилиці, доглянуті трохи світлішого тону, ніж від природи, аби приховати сивину, вони були справжньою окрасою її зовнішності, а правильно дібраний їхній відтінок вигідно підкреслював колір очей. Світлокарі променисті і яскраві. Вони ніби світилися зсередини і надавали обличчю, Надзвичайно натхненного воїстину, прекрасного виразу, яка б промениста краса, не штучно набута й поверхова, за якою нічого нема, а справжня, глибинна, щасливо відображена зовні. А ще це пізня краса, та сама, котру найбільше цінувала Іра. Невідомо, чи вражала Кіра Анатолівна своєю зовнішністю в юні роки, але тепер навряд хтось міг пройти байдуже повз це чарівне поєднання величі та одночасної природності цієї прекрасної жінки. Ще зовсім дівчинкою Іра вважала, що щира краса, як і справжня жіночність, можуть проявитися тільки з роками а вродливість і привабливість, властиві молодим дівчатам, не становили для неї ніякої цінності. Звичайно, в цьому переконанні таївся своєрідний захист, адже Іра не належала до тих юних спокусниць, що вже з 15-ти літ квітують як травневі троянди, а до 25-ти втрачають свою скоростиглу, але таку швидкоплинну красу. І сподівалася, що буде пізньою як і її мати, що хоч і вийшла заміж у неповні дев'ятнадцять, по-справжньому розквітла лише близько тридцяти. У старшому віці вона стала впевненою в собі жінкою, значно привабливішою, на думки чоловіків. І все ж не такою, як мама, мріяла стати в майбутньому її старша дочка. І справа, звісно, не в зовнішності. Іра незгодна була з материнською пасивністю щодо власної долі, з її небажанням, нехай навіть через труднощі, щось міняти у своєму житті. Мати багато разів казала, що не кохає батька, звинувачувала його в усіх своїх бідах, а тим часом і далі терпіла чоловікові пиятики та його злість і дратівливість після запоїв коли він безнастанно сікався до всіх домашніх і влаштовував сварки з найнікчемнішого приводу. Мати мучилася, страждала, плакала, але жодного разу не зробила навіть найменшої спроби змінити свою долю. «Ну куди б я пішла? З трьома дітьми!» приречено зітхала вона у відповідь на обурення дочки. Але Іра не приймала ніяких доказів. Вона була вперта і твердо вірила, що кожна людина спроможна зважитися на зміни, і що вона зуміє вибудувати своє життя так, щоб не допустити нічого такого. А ще буде дуже намагатися виховати в собі ту найглибшу, щиру жіночність, котра, як от у Кіри Анатоліївни має проявлятися у справжньої жінки в усьому – у зовнішності, у рухах, у поведінці і, звичайно, у долі. І тепер, сидячи позаду семикласників та слухаючи разом з ними вступний урок своєї старшої колеги Галини Васильівни, а для учнів просто галюні, учительки, з якою Ірі доведеться працювати на одній паралелі, українські класи – для вивчення російської мови, поділялися на дві групи. Іра мимоволі порівнювала безформну трикотажну Галину Васильівну, обвішану дерев'яною та шкіряною біжутерією, і таку простою, водночас чарівну Кіру Анатоліївну. «Бідна галюня», – думала Іра, – «хоч як обвішуйся брязкальцями, хоч як зображуй даму приємну з будь-якого погляду, хоч як пихкає та манішся на кшталт гоголівських героїнь, а натури своєї не сховаєш. А втім, чому не сховаєш? Якраз навпаки, тільки підкреслиш і одяг, і мова, і манери